Rugăciunea a cincizeciuna, pentru purtarea crucii rugăciunii. Aleluia, Doamne, Iisuse Histoase, te iubim, te slăbim și te rugăm, dăruiești-ne râvna și purtarea crucii rugăciunii, care alungă părerea de sine, tulburarea, amintirile, nevrednicia, moleșala, gândurile, mânia, mândria, lăcomia, lenea, patimile, Desfrânarea, ura, vicleniile și cursele celui rău, dăruiești netrezirea trezirea conștiinței că stăm mereu în fața ta, că firul de păr al gândului nostru cu grijă îl vei măsura, că prin trăirea parabolelor Sfintei Evangelii ne vei învăța, iar noi, slava și iubirea ta, ca o în suflet, o vom aduna. Aleluia, Doamne, Isiristoase, te iubim, te slăbim și te rugăm. Dăruiește-ne râvna și purtarea crucii rugăciunii pentru tot neamul nostru, pentru țara noastră, ca semn că de mulțumirea de sine, de lene, de nepăsare, de neîncrederea în tine și încrederea în noi înșine, de lipirea de lucruri lumești ne despărțit, fiindcă prin toate faptele și gândurile și cuvintele noastre pe tine te-am slăvit, te-am iubit, te-am cinstit și te-am slujit. De aceea, pentru noi, locuri în împărăția ta ai pregătit. Aleluia, Doamne, Iisus Hristos, te iubim, te slăbim și te rugăm. Dăruiește-ne râvna și puterea crucii rugăciunii ca să ieșim din prăpastia păcatelor care ne despart de cer, de îngeri, de sfinți, și să urcăm pe treptele credinței, nadejdii și iubirii, să trecem prin porțile unității, tăcerii, iubirii și slabei, pe care în crucea legii iubirii le-a așezat ca semn că treptele duhovnicești la cer le am urcat. Și în fața ta, rodul faptelor noastre cu focul adevărului l-a încercat.